після того, як капітан з Воскресенки простежив усі маршрути пересувань по Києву Аліни Будяк. Сам розробив з Оксаною детальний план затримання злочинної зграї в аеропорту. А тоді зголосився особисто бути присутнім на місці подій, щоб оперативно давати потрібні санкції на випадок непередбачуваних подій. «Боїнг-747» здійснював рейс «Люфтганзи» Київ, Франкфурт, раз на тиждень у середу. У депутатській залі аеропорту Бориспіль про виліт Ангеліни Богарас стало відомо у вівторок. Оксана негайно виїхала в аеропорт. Симпатична Оля Білобородова розклала перед нею їхня святая святих, книгу чергувань. Показала запис Ангеліна Богарас і особи, що її супроводжують. І це все. – здивувалася Оксана. – Так. – А прізвища тих так званих осіб? – Це не обов'язково. Ви не звернули уваги ще на один запис. Там зазначено, що супровід із трьох осіб. Ви навіть не знаєте чоловіки це, чи жінки, дорослі чи діти, наші громадяни чи іноземці? Це не грає ролі. Для нас головне місця – їхня кількість. Ми бронюємо їх, у чергових по аеропорту, а також зв'язуємося з бортом. А речі? Ви щось знаєте про їхні речі? Це стане відомим по приїзді їх до аеропорту. Митного контролю вони не проходять. До багажу ми прикріплюємо бирки, вір, номеруємо всі речі, видаємо квитанції. Багаж, вір, завантажується в окремі відділення, щоб не було затримки при його одержанні, в аеропорту прибуття ось і вся процедура. Видані вам квитанції на багаж можуть вважатися документом. Фактично це саме і є документом, єдиним і безсумнівним. Дякую. Саме це мені треба було знати. Ви завтра чергуєте? Ні, завтра Лариса. Але ви не турбуйтеся, все буде гаразд. У нас уже було кілька таких випадків. Такого у вас ще не було, подумала Оксана. Ой, не було, та й не буде більше. Тут були люди, а завтра будуть ангели. Чорні і білі ангели, нещасні і злочинні, прекрасні і жахливі. План затримання розробив сам прокурор Повх. Для здійснення необхідних формальностей Ангеліну Багарас і її супровід запросять до нижнього блоку по обслуговуванню депутатів. Речі вантажить на візок взяти у митниці. Коли чергова поведе Ангеліну і її людей на посадку, з митного залу синхронно вийде група затримання, замаскована під іноземних студентів. В точці перетину їхніх шляхів повинна опинитися Оксана Винукур, щоб повідомити обезвладнених на ту мить злочинців про санкцію прокурора на їхній арешт. Конвойний підрозділ здійснює свої операції на другому етапі. Для обшуку Ангеліни і її зловісної помічниці задіяно трьох жінок, фахівців вищої кваліфікації в цій справі. Всі служби аеропорту попереджено, як і пости Державтоінспекції на всіх під'їздах до аеропорту. План простий і легкий для здійснення, надто що літак Люфтганзи мав першу стоянку, тобто всього кілька десятків метрів від депутатського залу. Прокурор Повх сів на другому поверсі у салоні для особливо почесних гостей. Він не приховував свого вдоволення. Колись тут бувало політбюро, були королі, президенти, прем'єри, а тепер прокурор Повх Розсівшись у імпортному кріслі, прогмикав пох. «Свідчення того, що судова влада повноправно входить до державного устрою. Законодавча, виконавча і судова», – подала голос від столика з телефонами Оксана. «Скоріше, свідчення того, що при цій демократії мафіозні структури проникли в урядові сфери. Колись в них було такої потреби в них. Вони існували в тих сферах споконвіку». Колись був порядок, не згодився полк. Партія не могла допустити такого. Скажіть, краще, що партія вміло затикала вам рот?